Ніч вони проспали в джипі без пригод. Це була вона, Сюзі. Розумієш, Скотт, колись я вчився з нею на менеджера і вкрав заради неї машину. Машину розбив, мало не сів на нари. Ледве мене відмазили. А тепер я в неї краду картон. Скотт, до чого ми дожились з тобою? І вона, між іншим, теж. Даблдекер сам не розумів, чому з таким запізненням до нього все доходить. Фантастика. У що перетворилася Сюзі, за якою бігали всі менеджери курсу? Треба повернутися, віддати їй цей галімний картон, дати грошей. Він завів машину, покотив у пошуках найближчого супермаркету, затарити кормом раклушу, повести якісь гостинці сюзі. Цей смердючий стос картону для неї тепер означає живі гроші, яке свинство, стибрити сміття, маючи в кишені пару тисяч. Даблдекеру ще ніколи не було так соромно, хоча красти у юності доводилось не раз. Він уже півгодини бродив між рядами бляшанок, Коробок, тюбиків, пакетиків І розгубився до решти Він не уявляв Що можна привезти дамі Яка живе під мостом Їсть вона, звісно, цей ганебний Безколірний комбікорма, що п'є Може, вона лигає літрами мазут Ковтає ацетон Або черпає кухлями з каналу Якому збовтано цілий коктейль із технічних фекалій, чи носить вона білизну, чи користується тампонами, шампунем. Все наше знання людини виливається в наші подарунки. Дабл -декер і нинішня Сюзі жили в різних світах. Він уже не знав її, тож не уявляв, і з чим явитися на канал. Він навіть не пам'ятав, чим вони так Наклюкались у лихі студентські часи. Замить перед тим, як розцілуватись із деревом на краденому авто. Все так швидко забувається. У голові просто заростають стежки до спогадів. Всі ці роки він жив уперед, жадібно смоктав свій успіх, вигризав зубами свій простір. І ось нині Спробував озирнутися, відшукати кілька дрібниць там, у несвіжому рагу власної біографії, і не зміг. Даблдекер втиснувся в машину, сипнув у раклуші корму прямо на сидіння і неквапно рушив. Фінал їхніх взаємин із Сюзі видавався жахливим, але недавнє випадкове продовження іще гіршим. Даблдекер зупинив біля мосту і довго не наважувався вилізти з машини, потім задля сміливості посадив на плечі раклушу і пошкандибав униз. «Шугус, поможи мені втопитись, я найбездарніший з усіх, кого ти бачила на своєму віку», – випилив Прунський і усівся коло неї на бетон. Ще тільки цього придурка не вистачало, що Занна щойно вирядила свою першу любов, даблдекера, привести нових шмоток і бухла для неї. Він повернувся спокутувати вину за картон. Так, це був він, менеджер однокурсник, Дабл скорочено дабі. Їй колись дуже подобалося вимовляти це дабі дабі дабі. Так, наче, відкриваєш нову сторінку в інтернеті. Звідки ля у нього таке придуркувате прізвище? Жаль, забула тоді запитати. Він явився під міст, як казковий пірат з папугою на плечі. У дорогих, але нечищених черевиках картон акуратно поклав до її ніг. Невідомо, скільки часу вони мовчали, стоячи над водами міського стіксу. Вона встигла зрозуміти, що він нарешті розбагатів. Але не щасливий з того. Він, напевно, зрозумів, що вона, хоч тут і розуміти нема чого,